Розділ 18. Останній, який оповідає про жорстоку страту лжецаревича Симеона, спритність заплічного майстра Казатула та про сірків жаль за неспасеною душею. Семен Горобець хоч і голодував під час тижневого посту, але за цей час помітно вилюднів. Адже його вже не допитували, не мордували, і він трохи оклигав душею і тілом. Та коли надійшов час каяття, хлопцями, мов би, щось зробилося з головою, і його сповідь геть спантеличила попа капітона. Семен Горобець замість каятися знов почав розповідати, як він, Будучи малолітком, дзизнув по Макітрі бояриня Іллю Милославського, за що його хотіла звести зі світу рідна матінка Марія Ілівна, Та на допомогу прийшов добросердний, стряпчий Михайло Савастіанов. Кіп Піп капітон хотів було зупинити єресь, але сповідальник говорив так щиро і переконливо, що не повернувся язик його перебити. Піп Капітон, мов живих, побачив перед собою двох жебраків – сліпого однорукого Іллю та кривого Прокла. Побачив, як вони тягнуть на возику нещасного малюка, прикиданого ганчіріям, І йому навіть здалося, що колись, дуже давно, він зустрічав цих двох старців біля Воздвиженської церкви, в якій відправляв службу. Так-так, він тоді ще здивувався, що чоловік не має очей та однієї руки, а весь час усміхається до неба. І кривий, який старцював з ним на пару, теж не скиглив, не в милостиню, а приймав її з гідністю заради Христа. Дослухавши тієї сівної пригоди, коли помер сліпий Ілля, піп-капітон навіть перехрестився – за Царство Небесне. І тут таки схаменувся. Чи не годі йому слухати вигадки самозванця? Але піп-капітон знав, що чоловік навіть під час сповіді може вільно чи невільно брехати, розпаливши свою хворобливу уяву. Та потім настає мить, коли Бог насилає на грішника просвітлення, і він таки починає каятися. Тоді Капітон, уловивши момент, коли Семен Горобець примовк у великій печалі за сліпим Іллею, сказав, що йому треба думати про спасіння душі і говорити правду, хоч якою б гіркою вона не була. «Правду?» – сповідальник подивився на попа з боленими очима. «Якої ж ви правди хочете, якщо цар навіть не зміг зустрітися зі мною?» Бояри тут його обкрутили, щоб ми не побачилися. Піп-капітон зробив усе, що було в його силах. Він так і сяк наводив смертника на покаяльну стезю, чекав просвітлення. Але нечистивець затявся і винуватив лише себе в тому, що він не зміг визволити кривого прокла із Соловецької в'язниці. Може, Доведеться вам, отче, побувати в Соловецькому монастирі, – мовив Семен Горобець, – то зробіть так, щоб вам дозволили висповідати старого каторжника Прокла, і тоді ви дізнаєтеся правду, якою б гіркою вона не була. – Ех, непоклонна я твоя головушка, хохлач, – сказав піп-капітон. Все выхохлочи шибко упрямые, и себе на уме даже предказнею. Не допущаю я тебя к святым тайнам. Бог вам, судья, відповів зухвалец, я причащуся с чащи скорботы. Каковой такой чаши? Тиеи шуини минуты. Пип капитан. Сказав, що каятися ніколи не пізно, і щоб Семен Горобець про це пам'ятав навіть тоді, коли кат занесе сокиру над його головою. «Передайте катові, що він стратить царевича», – холодно посміхнувся самозванець, – «а за душу мою заступиться Бог». Морозець дмухнув за комір попа Капітона. Він лиш тепер помітив, що праве вухо смертника більше заліве Року Божого 1674 місяця вересня, дня 17-го Красна площа не вмістила всіх охочих побачити страту лже Симеона Мешканці московських слобід та навіть люд із найдальших околиць і деревень ще в досвіта почали стікатися до серед місця столиці. І невдовзі стрільцям довелося перекрити вулиці, аби розбурханий натовп не наробив шкоди місту, не почавив невинних людей. Таке вже траплялося під час гучних страт, хоча б і того Степана разі. Коли тріщали палісади ізби тереми, коли завалився міст над Яузою, а у людей, у тисняви, згинуло більше, ніж на лобному місті. Кого тут тільки не було: ратників червоних, синіх, білих, рудих та сірих каптанах, вся дворова знать бояри, окольничі, стрябчі, дяки і піддячні. Думні і чиновні люди, купці з довжелезними бородами, патріарх Іоаким, попи і чинці, міщани в дешевих зіпунах та тілогріях, селяни в личаках і довгих сорочках, підперезаних мотузками, жінки в святкових сарафанах і високих кокошниках, дівки, обірвані босі каліки та юродиві. Скоморохи з розмальованими мордами цапів, баранів, ведмедів, вовків та не якої звірини. І хоч кожен з них мав при собі волинку, дудку чи балалайку, ніхто не наважувався бодай бренькнути перед таким цікавезним видовищем. Вирізнялися в цьому юрмищі брані лиходільниці» густо намащені рум'янами та білилами, з підведеними сажею, бровами і віями. Заміжні жінки хрестилися, спльовували і тислися до тих хвойт чим далі, міцно тримаючи за руки дітла Шню, яка тут поводилася напрочу тихо і чемно, відчуваючи сувору врочистість дійства». Роззяви сиділи на мурах, частоколах та брамах, деревах, на тисових дахах теремів і дзвіницях. Один молодець навіть розсівся, звісивши ноги на дулі сторожової гармати біля кабака під пушкою. Але стрільці стягли його звідти, як паршивого кота, ще й нам'яли боки. Усе те... Бачив з висоти Кремлівської царської башти великий князь Олексій Михайлович, який цього разу взяв із собою другу жінку Наталю Наришкіну. Вона сама напросилася подивитися на страту Лжесимеона, наче хотіла переконатися, що це таки самозванець, а не син Олексія Михайловича, котрого йому народила покійна Марія Ілівна. І тепер царича з нетерпінням чекала, коли на лобному місці з'явиться той нещасний хлопчина. Над було Петьку з собою прихватить, сказав Олексій Михайлович. Пущай поглазев би, що ли? Полноте, Наталя Кирилівна зморщила свого заканзюбленого татарського носа. Ребёнка пужать «Будущему государю не ізлішнє!» Ці слова полестили цариці, оскільки її Пєтька не належав до перших престолонаступників, і вона обволокла чоловіка гарячим, закоханим поглядом. Ти, Алексей Михайлович, як всегда прав», – змінила тон Наталія Кирилівна. «В следующий раз непременно возьму». Вона вже веселіше поглянула на лобне місце. «Чого вони валинять?» – спитала. «Потерпи, маленька душка», – сказав Олексій Михайлович. «Все видержано в ритуалі». «А ти нічого від мене не утаїваєш. «А чому это ти?» – він глянув на неї з тривоженими оленячими очима. О Симеоне! Разве я свое дитё отдал бы на казнь? В прошлую бытность еще и не такое случалось, сказала царыча Наталья. Ты, о дедушке Иоанне, душка? Не токма. Я тишайший, а не грозный, сказал Алексей Михайлович. Натовп на Красной площади. Враз заворушився, і там прокотився злякано стриманий гомін «В'ядут! В'ядут!» Ударив дзвін І до лобного місця навпроти храму Василя Блаженного Рушив конвой стрільців, прокладаючи між велелюдям живий коридор Услід за конвоєм ступав катка затул у рудій хламиді з каптуром на голові, проте з відкритим лицем, і вів лже Симеона зі зв'язаними за спиною руками. За ними з строєвим кроком також ішов відділ стрільців, стискаючи в довгих до ліктя коричневих рукавицях мушкети. Казатул не любив ні помічників, ні конвою, що дихав йому в спину, але такий вже ж був порядок. Лише на помості лобного місця він залишався сам на сам зі своєю жертвою, і тоді ставав божою десницею. На Самозванцеві теж була тюремна опанча, але йшов він на страту простоволосий, низько схиливши голову, чим засмутив царицю Наталію. Вона не змогла розгледіти того, що їй кортіло. Кат вивів лже Симеона на високий дощаний поміст, але смертник так і не підвів голови. Схоже, було, шепотів молитву чи боявся побачити грубе знаряддя з дубових брусів, на якому його розіпнуть перед тим як четвертувати. Красавчик однака! прошелестів шепіт серед лиходільниць. Котрі стояли набагато ближче до лобного місця, аніж цариця Наталія. Я би Арінка такого прокинула, а ти. Циц! Не потехе время. Дяк судного приказу Павсікакій, стоячий біля підніжжя лобного помосту, розгорнув звій паперу. Його громовий голос розколов кам'яну тишу над Красною площею, по всікаких з в народові царську грамоту. На лобному місці стоїть вор, самозванець, лиходій, боговідступник, який привласнив ім'я покійного царевича Симеона Олексійовича. Щоб зворохобити легковірну чернь, закликати орду і війною піти на Москву. Тому великий государ повелів апатріарх іоаким, бояри, окольничі і думні люди поставили скарати самозванця з тією ж лютою смертю, що й розбійника Степана Разіна. Лиш тут самозванець отямився, ніби йому враз розвиднілося. Де він опинився? І коли катка затул узяв його за плечі, щоб покласти на дубову кобилу, він раптом почав пручатися і вигукувати, що він не самозванець. Уперше, відколи на Москві з'явилося лобне місце, злочинець повстав проти Ката, почав з ним борюкатися, але сили були нерівні». Казатул кинув жертву спиною на колоди. І чи то зі злості, чи боявся, що самозванець знов чимитиме спротив, з відступив от від правила четвертування. Замість того, щоб спершу відрубати полікоть руку, потім по коліно ногу, відтак знов відтяти руку і ногу, він високо замахнувся сокирою і відсік голову. Натовп ахнув. Непоклінна голіванька покотилася з пліч, кривавлячи дерев'яне під мостя. Цариця Наталія відвернулася Олексій Михайлович споглядав страту з холодним спокоєм І навіть завважив помилку заплічного майстра «Так он воно що! Казатул не схибив! Він, бідолаха, схибнувся!» кинув закривавлену сокиру на поміст, зійшов униз і рушив до храму Василя Блаженного у бік Москви-ріки. Його ніхто не зупинив. Всі зрозуміли, що з катом сталася якась порча, і марно було б звертати його на лобне місце, щоб він довершив справу. Не розгубився дяк розбійного приказу Павсікакій. Добре, що неподалік стояли на поготові заплічні підмайстри Батогай-Заліза. Павсікакій подав знак, і найдущий із них зарізяка Мотя в одну мить вискочив на поміст і, схопивши сокиру, відрубав ноги і руки обезголовленому мертвяку. Такий непередбачуваний трапунок трохи розчарував Ярбу, як і бояр та думних людей але з іншого боку додав до видовища свого смаку. Несподіванка з Казатулом мала свою цікавинку, про яку гомонітиме вся Москва, але вона гостро занепокоїла повсікакія. «Где Казатул?» – крикнув він до стрільців і заплічних умільців. «Сискать немедля!» Найспритніші кинулися в бік храму Василя Блаженого. Побіг і Мотя, радіючи, що відтепер він стане на місце головного заплічного майстра. Проти Казатул як у воду впав. Таки впав, бо на березі Москви ріки знайшли забризкану свіжою кров'ю руду хламиду. І Мотя ще з більшою радістю перехрестився. Утоп! Решта – все відбулося, як треба. Розчленоване тіло самозванця, мотя з підмайстрами Заліза, перенесли на болото і розвішали на кілках так само, де вороння склювало до білої кістки останки Степана Разі. Заплічного ж майстра Казатула більше ніхто не бачив, ні живого, ні мертвого. І всі вирішили, що він таки втопився в Москві ріці. Государ Олексій Михайлович загалом був задоволений стратою. Він, як мудрий державний муж, умів сприймати дрібні недоречності з гумором. Головне – це досягнення мети. А хто там втопився чи відрубав голову раніше за руки-ноги, не має державного значення. Може, то й на краще, що хлопець, котрий узяв ім'я його сина, довго не мучився. Тішайший відчув, як у його серці тане гнів на кошового сірка та запорожців. Він покликав свого свата Артамона Матвієва, голову малоросійського приказу, і велів послати гінця у Сєвськ, аби затримане жалування для козаків негайно запровадили на Запорожжя. Потім, наче між іншим, запитав у Матвієва, що могло статися з катом Казатулом. Чому він ні сіло, ні впало, в останню мить посунувся глуздом? Олексій Михайлович чекав, що Артамон пояснить це так, як і він. Чоловік, який відрубує людям голови, рано чи пізно втрачає свою. Якщо не саму головешку, то мізки напевно. Однак думний боярин Матвєєв, Трохи повагавшись, дав таку відповідь, від якої у Олексія Михайловича в потилиці до поперека поповзли мурашки. Вірний навушник Матвієва, піп-капітон, шипнув йому, начебто хтось утовкмачив у казатулову голову, що він через каверзи підступних бояр змушений стратити не самозванця, а істинного царевича Симеона. «Ака я хрень!» Засміявся Олексій Михайлович. Але Матвєєв добре бачив, що йому зовсім не смішно. У місяці жовтні, коли на ганебному січовому стовпі вже спорозніло лелече гніздо, схоже на шапку загадкового велета, що повісив її тут до свого нового пришестя на січ, коли на дике поле і великий лух знов налягли, наче море, Густі непроглядні тумани. Ось тоді куріний добрий вечір зі своїми кальнеболоцями та всі козаки, що вільно чи невільно перебували в Москві, з Богом повернулися на Запорожжя. І якраз під той час Сірко зі своїм військом прийшов із Криму де на суходолі та морських розливах щасливо повоював бусурменів, звільнив чимало християн із брану і, окрім доброї здобичі, привів на січ значних полонених татар і язиків. Відклавши їх допит, Кошовий насамперед покликав до свого курення «Добрий вечора», «Тхорика», «Іваника» та «Вовкотруба». Щоб розпитати, як же їм їздилося до Москви Добрий вечір дав вичерпний звіт Почавши з тієї несподіванки, що спіткала їх аж ген за Тулою, Коли звітрилися донці. «Втекли?» – здивувався Сірко «Втекли, Шельми!» «У колодках?» «Ні, колодки зостались на возі» – сказав Добрий вечір і ключ у мене зостався, а донці розтанули, як роса на сонці. «Буває», – кивнув сірко, скосивши очі на чашечку люльки, яку саме розкурював. «І ви не чули, коли то є сталося?» Крик сказав, що чув уночі тупіт коників з трибунців. «Але хіба коники тупотать? Виправдовувався добрий вечір. Буває, знов кивнув Кошовий. Хіба ти ніколи не чув, як чхає комар? Ну, не знаю, але все, що не є, на добро вийшло. І донці на волі, і ми не в московській темниці. Ех, Семена Горобця жаль, пакнув димом сірко. Славний хлопчина був. «Ой, не кажи, отамане!» – погодився добрий вечір. «Нам у дорозі він став за рідного. Сказав, що якби й міг, то не тікав би. Мусив допити цю чашу до дна». Тхорик склипнув. Іваник і Вовкотруб отупили очі на вуса. «То ви страту не бачили?» – спитав сірко. Додому спішили, сказав добрий вечір. Якби там загаялися надовше, то не знаючи й повернулися б. Не збіг би я батьку дивитися на таке, шморгнув носом Тхорик. Семен Горобець був мені як брат. Теж правильно, сказав Сірко. То ви там і не погуляли, не поколошкали бодай лиходільниць. «Недогульні було», – відповів «Добрий вечір», ховаючи очі. «Недогульні», – услід за ним повторили кальнеболоцькі гайдамаки. Сірко похвалив їх за добру роботу, і Тхорик, косуючи намисник, мав ще надію, що Кошовий запропонує пом'янути Семена Горобця. Але не щодня котові масниця. У батька Сірка було клопотів під зав'язку, і він відпустив болотців, пообіцявши покликати їх, коли дуванитимуть кримську здобич. Допитавши язиків через Товмача, якого так і звали Товмач. Прецінь, і родом він був із села Товмач. Сірко притомився, бо то була довга пісня, коли татарин каже слово. А то в матчі йому десять. Знав, бо, холера, татарську мову краще за кримчиків, тому й допитував довго, не випускаючи з рук малахая. Тож після походу та допиту Сірко притомився і вирішив лягти спати раніше разом із півним паном Горлом, який вже влігся під драбиною в сінях, підклавши під свою гребенясту голову гребця. Замість подушки, як ото чоловік підмощує руку. Через густий туман звечоріло раніше, а Кошовому спалося на туман, як на дощ. Він уже розувся і хотів було витягти з вуха сережку, щоб заховати її в чобіт. Але раптом тихенько бринькнула шибка. І на столі погас ганець. Серце Сіркове тенькнуло. Він ще ніколи так не чекав цього знаку, тому й не спитав так, як завжди. «Ти живий? Якщо так, то заходь». До курення вступив кирик. Сірко навіть у темряві бачив його загострені вуса, схожі на ластів'ячі крила, і короткий оселедець, що спадав пластунові за вухо. Кирик по-своєму якимось химерним робом сів навпроти сірка, наче завис у повітрі. Але Кошовий сказав, що він узяв ослінчик і натратив на марне сил. Кирик послухався, підсунув ослінчик ближче до ліжка, на якому сидів босий сірко, і доповів, що все зроблено так, як вилив Кошовий. Сережка у усі сірка – так зблиснула, аж Кирик побачив його широку усмішку на всі передні зуби, прижовклі від люльки, затерівні і міцні, як слонова кість. «Де ти відпустив донців? спитав Сірко. «За Тулою. Чому так далеко? Нам було весело разом», – відповів Кирик. «Вони гарно співали, а пісні...» «Що пісні? Вони додають мені сили, і ще чогось, навіть не знаю». «Я знаю», – сказав Сірко. «То чого ж?» «Пісня – це голос крові. Вона очищує душу, як шабля повітря. То куди пішли доньці?» «До себе. Іван Міюський обіцявся прийти, як покличемо. Добрий козачина! – мовив Сірко. – Таких авантюрників я люблю. Таких не здають. Ми й Семена Горобця не здали. Не було ще такого, щоб січ видавала людей. – Де ти його підмінив? – Уже в ніч перед стратою. Вивів Семена в надійне місце, а сам убрався в його тюремну опанчу і личину. – А він що? – спитав Сірко. «Не хотів, опинався. Думав, що мене скарають замість нього». «Ти відрубав його катові голову?» «Не пальця ж», – сказав Кирик. «Відрубав так, щоб її не впізнали голову». «Борюкався довго?» «Ні, саме скільки, щоб помінятися з ним хламидами». «А далі?» «Стративши ката замість семеного гробця, я пішов до Москви-ріки». Лишив на березі хламиду і поплив під водою, куди мені треба. «Дітьки, в хвіст!» – вигукнув сірко. «Такого, що не вдавалося нікому. Хто зна? Це найпростіше, що може бути. Тільки не всяк до такого додумається. Не всяк і наважиться». «А додумався хто?» – весело спитав Кирик. «А хто?» «Ви, пане Кошовик!» «Ви навіть підказали, де його можна знайти. Под пушкой. Пам'ятаєте?» Тану тебе! Жаль, що цього не можна розповісти навіть Кміті. Старий би порадів за свого учня. То де ти його залишив?» «Кого?» – спитав Кирик, чомусь подумавши про Кміту. А ще радше про Христусю. Аж серце взялося вогнем. «Семена Горобця!» – сказав Сірко. «Ха, Семена! Семена я залишив у надійному бордюзі в плавнях. Тепер бідаці знов доведеться жити під чужим ім'ям і довго не показуватися нашим козакам за очі». «Не пропаде!» – мовив Сірко. «Мені іншого жаль!» Крик почекав, поки Сірко скаже, чого йому жаль. Але Кошовий примовк і моргнув сам до себе з бровою. Чого? спитав Кирик. Казатула жаль. Хух, жартуєте? Та ні. Бач, як виходить. Він висітиме на кілках на болоті, а Бог не заступиться за нього навіть на тому світі. Катова душа не спасена, дідька рогатого хвіст. Пане отамане, їдь, сказав Сірко. Ти заслужив, даю тобі два тижні. Поспішай, бо ще покине тебе, а я буду винен. Кожен значний козак мусить мати свою мерефу, подумав Кошовий, навіть якщо він навідується до неї раз на роки. Кирик підвівся, переступив з ноги на ногу, наче чогось не домовив. Пане, отамане! – Я знаю, – сказав Сірко. – Йди. Епілог Цар Олексій Михайлович пробачив запорожцям їхній гемонський вибрик із самозванцем, як уже не раз пробачав їм найзухваліші викрутаси. Хоч би і відмову присягати Москві в Переяславі, чи недавнє вбивство посла Лодеженського мусив заплющувати очі тішайший на розмах козацької вольниці. Бо куди подінишся від лицарів шаблі і списа у час постійних мусульманських загроз? Чимало гріхів сходило з рук і сіркові, за які інший ворохобник давно опинився б на лобному місці. Окрім того, що Севська надійшло на січ щедре жалування, Грошове, харчове, ломові гармати, ядра, порох, свинець, сукна, сипочі тощо. Тішайший обдарував Кошового, наче якого короля. Надіслав йому два сороки соболів по 50 рублів кожен, та ще дві пари на додачу по сім рублів, а також сто аршинів кармазинного сукна і дорогу пищаль, оздоблену золотом, Можливо, саме таким подарунком Олексій Михайлович натякав Кошовому на ту злощасну пищаль, яку Сіркові дібрав у Чадуєва за те, що той стріляв у самозванця. Але це ще не все. До всього цар видав грамоту, за якою особисто Сіркові Івану Дмитровичу відписувалося містечко Келеберда а війську Запорізькому, Низовому, перевіз переволочне. І якби проте почув козак полтавського полку Карповишенька, то на радощах стрибав би до неба. Адже саме він замовив слово за кошового перед московськими послами Чадуєвим і Щоголєвим. Щоправда, заздрісний недруг сірка гетьман Іван Самойлович загальмував рішениць самого царя, запевняючи Кошового, що надасть йому щось значно пристойніше за Калиберду, а зиски від перевозу переволочної ділитимуться навпіл між запорожцями і полтавським полком. Проте кожен кебетний козак і без царського жалування давав собі раду, і після дувану здобичі надійно ховав свою частку десь у плавнях річки Скарбної, щоб згодом придбати собі хутірець чи зимівник, або чого ще душа забажає. Подбав про це і крик. Наступного року, в місячі червні, коли на ганебному січовому стовпі з гнізда вже визирали пташенята бузьки, він вирушив на жаб'ячий острів, аби забрати Христусю на облаштований хутір. Аж тут його ошелешила ще одна несподіванка. Кирик ще здалеку помітив, що на острові щось сталося. Все заніміло. Не кричали жаби, не цвірінкали пташки, не шурхали ящірки в траві, не плескала риба в заплавах. І Христуся, котра завжди чула його наближення за сто верст, Цього разу не вибігла Кирикові назустріч. Він побачив на призбі хати самого Кміту, який, не підводячи голови, ніби теж не чув ступаків Гервасія. Перебирав тодішню квасолю, хоча в цьому бобові не заводилася жодна кузка. В зубах у старого диміла конопляна люлечка. Кирик скочив з коня. Але теж боявся озватися, боявся, що Кміта скаже йому щось таке, від чого розірветься серце. Кирик стиха кашлянув, подаючи про себе знак. Старий підвів білу голову і витяг з рота люлечку. — Ти забарився, — сказав він, і сплюнув собі на босу ногу. — Де Христуся? не витримавши навпростець, Спитав Кирик. Старий зміряв його поглядом з ніг до голови, наче вперше бачив. Смикнув диму і знов сплюнув. Там, показав конопляним чубуком поза себе, ти запізнився, вона вже іншого любить. Кирик кинувся в садок поза хату і тут прикипів до землі. Христуся сиділа на ослінчику, під тим горіхом і гойдала колисочку. Він нечутно підійшов ближче і заглянув у люлю. Хто це? спитав Кирик. Кирило лупеньис сердито відповіла Христуся. Хіба тобі повелазило? Малюк розплющив оченята і подивився на Кирика. Він усе чув Кирик ухопив Христусю обіруч І так притиснув до себе Що з її розхристаної пазухи Бризнуло молоко Христусин радісний окрик Сполохав великого птаха Що стояв неподалік На одній нозі і всміхався Кирик упізнав їхнього Січового буська. Це він приніс Він, сказала Христуся Збирайся ми від'їжджаємо. Кирик узяв колиску і відчув, як до нього прихиляється небо. Звідти, з небес, до нього всміхався батько Кирило Лупеніс. Кміта підвів Христусі її коня червоної масті і подав невелику торбиночку. Трохи квасолі малому, сором'язливо сказав старий. Торбинка з червінцями задзвеніла в христусених руках. Навіщо, вчителю? дорікнув Кирик. Я все маю. Цить, сказав кміта, не тобі даю, а Кирилові лупи носу. Дрібна сльоза викотилася з кмітиного ока і повисла на кінчику вуса. На хуторі, біля водяного млина, перед високим дубовим частоколом, їх зустрів зарослий, як звірина, чоловік. «Не бійся», – сказав до Христу сикрик. – «це мій товариш Петро Лиховій. Він наглядатиме за нашим господарством і челяддю, коли я відлючатимуся на січ». «Все буде добре, пані Христино, злегка і з гідністю» вклонився Петро Лиховій. «Життя покаже», сказала Христося. «А що таке життя?» Лиховій пошкріб за правим вухом, яке було трохи більше заліве. Сказав мені ще покійний старець Ілля, «Життя – це млинове колесо. І як ти литимеш на нього воду, так воно і крутитиметься. Хіба ні?» «Який Ілля?» Холодок пробіг попід серцем у кирика. «Сліпий, однорукий жебрак», – відповів Петро Лихові. «Який же іще?»